Kaixo zintzilik irratien zuten ari zaten guztioi, hemen txegaude jaiz erretegi asaio informatiboan, eta, bueno, nezetazte honetan gauzak erdigra batuta jun, ba, gauza batzuk ikusten duzuen bezala zuzenean egiten ari gara. Eta horietako bada, ba, pirilaren iruan, ba, igande honetan, egingo den mendimartzen berri ematearena. Sare antolatuta, hartu trena dinamikaren barruan, ba, lauto ontorrak ekimena antolatu dute. Txindoki, gorbeia, beriain, eta anbotora izango dira irterak, eta... Ta, bueno, Euskal Prezo, tegizlarien aldeko, eskubien aldeko, irterak izango dira. Horretaz hitz egiteko, gurekin, nahiara eta iker ditugu, ba, horretati ba, igande honetan, abiatuko diren bilagun, ez da? Kaixo, arratxaldeon. Kaixo, arratxaldeon. Goarekin zabiltzate, indartxu, edo se, bueno, txindokira tokatuz egu, eh, soharzualdeko, eis? Ba, hemen azkenean, gipuzko atletik gan, deialdia man hori, de txindokira ilotzea, eta bueno, egitea esan, dago bakotxa nahi duen mendira jotzia al, o sea, uh -huh. nahi zuten gorbeara, oberiainia, o, mino, bueno, berez, gipuzko ataldetikan indego deialdia txindokira juteko gai. Uh -huh. Deialdia gintzen utenean ikusin unprentxan, ba, jende, de xente, hola argazki bat behar orain utenean, horrein dela gutxo, hendela este bete, edo bihazte, behar izan utenean, hola, argazki bat, hor, ba, ikusten ziren, ama, hor, ba, lagune, pankarta baten enatzean, eta Eh, ez dakit, ordu eskerozti jende gehiago animatu den, edo nola ikusten duzuen giroa? Bai ez, egia san, jendia ari da animatzen, eta bai, egia san, komentatzen nahi dugute, autobusak eta saiatzen nahi dielan tolatze, uz bai, ondarri eta oi baitare saiatzen nahi dira, eta horere ta, bueno, tan berez baitare saiatzen nahi geha, eta, bueno, aste honetan aber konfirmatuko dugu dagoen edo ez, mino, bueno, pasatzia landaretikan, norbat ya animatzen baldin bada, landaretikan pasat, eta... Eta horreta horreta ongo da lista seguruna. Uh -huh. Aurten goa, lauto dira, mañan berez, mendira, ekumenaz, bueno, hoindela ja urte batzuk ezezin eten berarekin, ez da? Nola, nola, zeze, nola, goazen zaete, nola buratu ziteizuen, eta zer egin duzuen urte hauetan? Ba, ba, egilla zan, hori duela, ia bi urte hasi azikinela, eta, buz, egilla zan, De bueno, ba, lau lagunen ala edo 5 lagunen artean juntatu ginela ta bueno, pues, pixkat presoen pues, egoera eta hiz pues, descubiren urrak eta salatzeko, a ver, pues o Mendizaleak or zeoz erraber algun un prestatu o no la eraman gure arlora pixkat deialdi hori baitare eta, bueno, pues, a, duela hori bi urte, eginen un oihartzunen eginun ekitalditxo bat, osori pues mendi irterarekin, bai korrika ta oinez, ta pues eskalada txapelketa txo bat eta eta bertxo eskalada saiotxo bare bai antolatu ta ya san oso oso ondo ateazen eta oso polita ta bueno, pues aurten azkenean eh bueno, pues eh, ondugia naiko lasa denbora guzi honetan eta bueno, pues aurten nola sare antolatuta pues hori trena asuntuarekin Batea, pues pentsatu que nunbait mendira, mendiratikan edo mendi arlotikan, a ba, gure, gure bagoia pixkat betetzea edo osatzea uhum. eta hola xo? Horri, kusitu ni prentxan zueke, gakien ere, bai, bax, izen, ospetsu batzuk, zanimatu diren labaitare sostengue matea, ez da, ez daki horien atzetik anjumbarko dugun, edo esatu zenik adibidez txindokire gozzen beti malderdian gilditzena, ez edo esalgatik, ez daki, nolako abia daudatze da, kilolari, kilolari entzata mendizale, mendizale entzat, ala edo nork parte hartu ezak. Ez de gezde ere kia da, eta hori, de e, saiatuko geha bintzat edo nor jutia, oso ondo, prestatuak edo bueno gaude, gia batzukin eta eta hori egia nahi dugu deialdia luzatzea jende guztiari animatzen den jende jende guztiari. Onesko beiratuko sortu den eguraldia. Ba, egia izan azte honetan Ez da soilik. Ona, onengo du. Aurreko aurreko igandean ere, aurreko igandean edo martxoaren 20ean, igandean eramaten zen ani beste Jai egunekin, e, adarrara juntzen baita horretako lagun batzuk, ez? Aitzolen, bai, aitzolen, aitzolen, galdeko. egoera salatzeko baitara, ziozien hor adarrara lagun batzuk, eta nahiko, nahiko ondo atera zen, eta txukuna bai, bai, politxea. E, ganderako, e, nahi izan eskeo, esan duzulandareti pasada itekela jendea, apuntatzera, e, edo gazte txetxe txetxe baita, eta bestela, baten bat bereka buskun eskeo edo, nola, deialdia, zorutanda? Ba, deialdia no? zabaldu dugu, mendibako etxian, behatzi territan izatia, ordu jendia, pues ori, animatzen dena, an eh chindokira dividez eh la, raiz. la raizetikan abiatuko gea eta larraizen pues bezitzit erditan ehanda nahikoa izango litzake Suposatendu duzu lenestandu subaitarengo dela la txiki txikikoa ba, baina bakoitzak bereak eman barko ditu a, o, bere bakoitza eta bere bukatak ba, keta... bueno, pues, eh, eta entonces eran bukiko dego mina bueno bakoitza beria ematia eta guz hori Piskat denon hartian, zehu zer politxata txukunaikia. Eta gero goian argazkia? Hoi da, goian argazkia, eta bueno, piskabat hor disfrutatu goiko paesaiataz, eta ber, al albaldin badugu bintzat, eguro aldileak ustean badugu, eta geho behean, pues bueno, ja hetxita geho, a ber, piskat, eha edo zehu zer ringo dugu, eta hori, a ber, zan edo banatu dugu. Elburua pentsatzen du, ba, bueno, espresoen eskubin alde, ba, aliketa jende gehiena biltzea, ba, lau tontorra guetan, es? Ba, jori da, azkenean izango da lau igoera simultanioa, eta busori, jendia animatu eta jendetxua izatia, busori, azkenean presoen giza eskubidea pixkat menditontorretara baitara eamatia. Uh -huh. makina bakio metro ditugu bestela ez, eh? olaz. Eh, kaletatik, eh, orduan eh? eh. Eta bisita bai. eta bixita, enta, denna, mintzatu gainwan mendira, gure uh -huh. gustoko sazerrekin. Ba, oso ondo. Agian gogoratza, eh, berriro, ba... ba, eh, sitak badespadas, ba. Bai, oliz, irmas de igandonetan, apirillakiru, mendi bakoitzian, Diagorbea, gorbea, berian, eh, txindoki, eta boto eta mendibakoitzian, itxian hori 9 zert ditan, eh deialdia gora, gora joateko. baten batek ez bai maukanola joan, va ba pasa allí a Lándaredo Gastechetik eta e, autobusa edo hori, bueno, bestela. ateratzen dugun saiatzen gean betetzen eta ateratzen degun autobusotxo bat areak aguteko txindokira. Ba, son dos. Va a ver regular yo neguen dituen baitare. Eh? Bai, hala pizka. Cre crema, ere, crema ere, man, <gurra> Eta eskerkazko, honetotzea batik. Venga, eh, yes, venga. venga Yo. Yo. Euskal Preso eta Ieslarien eskubiden atle, apiriak iruan den okmen dira. Gorrea, hanboto, txindoki eta berianien ikusiko dugu elkar. Igo gurekin intrenera. Gailurrera eta.